Розділ 24 Посадка розпочалася рівно о 7.20 зранку. Ченк покотила свою валізу до трапу, і Ричар попрямував слідом за нею, до дешевих місць, десь на дві третини вглиб літака. Ченк поклала свої речі у відділення над головою і зайняла місце біля вікна. Ричар сів біля проходу. Він запитав. Ви добре орієнтуєтеся в Лос-Анджелесі? Вона відповіла. Достатньо добре для того, щоб знайти редакцію газети. Може, він працює вдома. У такому випадку він усе одно з нами там не зустрівся би. Я певна, що він тримає свою адресу в таємниці, якщо вже не свій номер мобільного. Він оберекав ярню по сусідству. Мені підходить. Але по якому сусідству? Ви всі їх знаєте. Думаю, нам сліду взяти напрокат іншу машину. Нам потрібен GPS-навігатор. Хіба що він зараз в офісі і захоче зустрітися з нами там. Нам краще взяти таксі. Ми приїдемо завчасно. Його там ще точно не буде. Гаразд. Тоді ми зателефонуємо йому на мобільний, коли приземлимося, і дозволимо прийняти рішення замість нас. Кав'ярня чи офіс? Машина з прокату чи таксі? Якщо він взагалі погодиться на зустріч із нами? 200 смертей. Це ж така історія. Яку він уже чув раніше, згідно з вашою інформацією. Коли йому дзвонив клієнт Ківера? який, схоже, не справив сильне враження про себе. Існує різниця між слухати і чути. І в цьому полягає наша проблема. Сумніваюсь, що Вествуду взагалі знає, чим він володіє. Він не слухав уважно, і тому його записи навіть не відіграють важливої ролі. Це ж як їсти спагеті, у які потрапила волосина. А якщо ми не зможемо? Не існує такого слова. Ви дуже оптимістично налаштовані цього ранку. Це неминучий наслідок. Я провів дуже приємну ніч. Я також. Приємно це чути. Як вас називають друзі? Рича. Не Джек. Він похитав головою. Навіть моя мама називала мене Ричаром. У вас є брати або сестри? У мене є брат, на ім'я Джо. Де він тепер? Ні де. Він помер. Мені шкода. Це не ваша провина. А як ваша мама називала його? Джо. А вас вона називала Ричаром? Це моє ім'я, таке ж саме, як і Джек. Хочете сказати? Ваші друзі не називали вас Ченк. Я була офіцером Ченк, а потім спецагентом Ченк, але лише на роботі. То як же вас називають? Мішель, відповіла вона, або скорочено шелел. І мені це навіть до вподоби Це гарне скорочення імені. Якщо не використовувати його разом із моїм прізвищем. Шелел ченг звучить. Як щось між іменем корейської порнозірки та назвою нафтовидобувної компанії в Південно-Китайському морі або звуком від вкидання до каси жмені четвертаків. «Гаразд!» – сказав Ричард. «Хай буде Мішель!» «Чи ще краще, Ченк!» А тоді літак здійнявся в повітря і полетів у слід за світанком через гори в західному напрямку. За сім годин їзди звідти в східному напрямку, у материному спочинку, світанок уже давно настав. Ранковий потяг прибув на станцію та поїхав далі. Метушня бажаючих поснідати в кафе поволі стихала. Чоловік у двох сорочках відчинив свій магазин. Продавець запчастин відчинив свій також і вже протиснувся за прилавок та почав розкладати рахунки по стосах. Водій каделака підраховував свої виписки із сімох різних рахунків – Вестерн Юніон, Маніграм, Факс, Фотокопіювання, FedEx, ЮПС та ДХЛ. Мойнахан, який отримав удар по яйцях та позбувся своєї зброї, досі був удома та піклувався про свого брата, який ще не отямився від бійки. А однокій порт'є саме виходив зі свого робочого місця в мотелі, стояв, Вдихав повітря та розглядався навкруги, по внутрішньому периметру підкови, на місця для стоянки, на тротуар під номерами на першому поверсі, на прохід перед номерами на другому поверсі. Неквапливий огляд території. Огляд лампочок, усі працювали. Розкладних стільців, усі акуратно виставлені в ряд. Усе на місці. Усе спокійно. Усе гаразд. 214-й номер був порожнім. 215-й також. Вони більше не повернуться, подумалось йому. Усе чудово. Рейси, що прибували до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса, були переповненими, тому Ченд довелося пробиратися подалі на узбіччя, щоб знайти тихіше місце для здійснення дзвінка. Ченк заховалася за колоною та почала набирати номер і розбудила Вествуда. Явно не жай, Воронок. Спочатку вона розмовляла з турбованим тоном, тоді заспокійливим, а тоді прийшла до суті справи. Вона знову назвалася, сказала, що їм необхідно зустрітися, тому що те, що раніше їм обом здалося не вартим уваги, виявилося досить таки важливим. Вона сказала про неймовірну цифру 200 смертей. Вона сказала, що як колишній агент Федеральне бюро розслідувань сприймає це дуже серйозно. Вона сказала, що її колега – військовий, і він також сприймає все це дуже серйозно. Вона повідомила, що, звісно, права на книгу все ще були в силі. Тоді вона почула у відповіді адресу і поклала слухавку. «Кав'ярня», – сказала вона. «Винлвуді». Річард відповів: Це недалеко. Коли? Через 30 хвилин. Нам треба піймати таксі. Нема часу на те, щоб брати авто на прокат. За 20 миль на південь від материного спочинку чоловік у випрасованих джинсах та з висушеним феном волоссям зробив дзвінок зі свого стаціонарного телефону. Сервісна лінія, проте не зовсім така, як треба. Їхній агент ХК уже засік перший дзвінок. Телефонували з одного мобільного на інший, розмова тривала 6 хвилин. Вона була між Вествудом, який, скоріше за все, був в отакій порівдома, та Ченг, яка телефонувала з аеропорту, судячи з шуму на задньому плані, яка була там зі своїм колегою, котрого вона назвала військовим. Було згадано про кількість смертей та призначено зустріч у кав'ярні в Інлвуді, яку ХК КАЕД візьме під свій контроль. Черга до таксі була довгою, проте вона швидко рухалася. А Інлвуд знаходився з іншого боку 405 маршруту до аеропорту, тому вони дісталися кав'ярні завчасно. Це місце було лише одним із багатьох інших на цій вулиці. У більшості закладів на вулиці стояли столики та дошки з італійськими словами, написаними на них крейдою, проте обране Вествудом кафе було іншим. Це була просто старовинна будівля, покрита вінілом та ліниломом, яка з плином десятиріч набула вицвілого кольору хакі. Вона була на чверть заповнена самотніми чоловіками, які тихо читали газети або просто роздивлялися довкола. Жоден із них не був схожим на наукового редактора. Ми прийшли занадто рано, сказала Ченк. Він запізниться. Тож вони обрали собі місце, сівши поруч за пластиковим столиком на лавку, обтягнуту вінілом, який колись, мабуть, був увесь яскраво червоний та блискучий, а тепер став такого ж кольору хакі, як і все решта навколо. Вони замовили каву, одну звичайну а іншу з льодом. Вони почали чекати. Місце було тихим. Лише шелестіння газетних сторінок та дзенькіт металевих чашок об металеві блюдця. П'ять хвилин. Тоді нарешті прибув Вествуд. Він виглядав зовсім по-іншому, аніж Ричар очікував, проте реальність відповідала всім вимогам так само, як і упередження. Він був звичайним вуличним типом, а не лабораторним ботаном, і швидше міцним, аніж тонкошиєм. Схожим він був на природознавця чи дослідника. У нього було коротке, проте неслухняне волосся, яке рівномірно ставало сивом, а ще борода такої ж довжини та кольору. Він мав почервоніле від сонця обличчя та зморшки навколо очей. На вигляд йому було близько сорока п'яти. Він носив одяг, зроблений із високоякісної тканини та оздоблений безлічу застібок, проте його вбрання було старим та зношеним. На ногах у нього були туристичні чоботи з яскравими шнурками, які чомусь нагадували мотузки для скелолазіння в мініатюрі. Він ніс із собою брезентову сумку завбільшки з портфель поштаря. Він завмер біля входу, одразу впізнавши Ченк, тому що вона тут була єдиною жінкою». Він ковзнув на протерте вінілове сидіння навпроти, потягнувши за собою сумку. Тоді він обіперся ліктем об стіл і сказав, «Я так розумію, ваш інший колега досі не знайшовся». «Ківер, я не помиляюсь». Ченг кивнула та відповіла, «Ми в безвиході. Ми зайшли в глухий кут». Ми простежили його шлях до цього місця, проте не можемо зрушити з нього далі. Ви телефонували в поліцію? Ні. Думаю, слід одразу вас запитати, чому? Це буде лише повідомленням про зникнення людини. І це наразі все. Він дорослий чоловік, і не має його лише протягом трьох днів. Вони можуть прийняти нашу заяву. Проте все одно не будуть нічого з нею робити. Її одразу відкладуть куди подалі. Двісті смертей можуть їх зацікавити. Ми нічого не можемо довести. Ми не знаємо, хто, чому, коли, де чи як. То я зараз плачу за ваш сніданок тому, що є один тип, про зникнення якого ви досі не повідомили, і двісті смертей, про які вам нічого не відомо. Ви платите за наш сніданок, бо отримуєте права на книгу. Скоро ви зможете купити геть усі сніданки. Проте цей сніданок поки що вартує більшого, ніж права на книгу. Наразі за права на книгу та 50 центів я зможу купити собі чашку кави. Ричард сказав. Ви ж науковець. Ви ж повинні розглядати це з наукової точки зору. Тобто. З точки зору статистики. Чи мови. З краплею соціології на додачу. Плюс глибоке вроджене розуміння людської природи. Подумайте про число 200. Звучить як гарне кругле число, проте це не так. Ніхто не вживає число 200 просто так. Люди говорять сотня, тисяча. Або сотні і тисячі. Двісті смертей у моєму розумінні звучать особливо. Наче реальна кількість. Можливо, заокруглена від 180 чи 190 з копійками, проте мені здається, що щось у цьому є досить для того, щоб мене зацікавити, наприклад, як приватного детектива. Вествуд промовчав. Ричард продовжив. Крім того, ми думаємо, що копи вже чули про цей випадок, проте не взялись за справу. Вествуд кивнув. Тому що ви вважаєте, що клієнт містера Ківера обзвонив геть усіх, починаючи з Білого дому. Включно зі мною. Саме із цього нам і потрібно починати. Із клієнта. Нам потрібно почути історію знову, від самого початку, як це зробив Ківер можливо, нам вдасться спрогнозувати, що трапиться далі. Я отримую сотні дзвінків. Я вже казав вам про це. Скільки? Безліч. І ви всі розмови занотовуєте. Про це ви нам також казали. Не надто скрупульозно. Ми могли б розгадати ці записи. Вам знадобилось хоча б ім'я. Я думаю, Воно у нас є. Ченк поглянула на Ричера. Можливо, сказав він їй. А тоді він повернувся до Вествуда і продовжив. Скоріше за все, це не справжнє ім'я, проте це вже дещо. Ви казали нам, що рано чи пізно ви блокуєте надокучливі дзвінки. Коли люди зловживають вашою гречністю. Може, хлопця це спантелечило. І він спробував зв'язатися з вами знову під іншим іменем та з іншого номера. «Може бути», – відповів Вествуд. Ричар обернувся до Ченк та сказав. «Покажіть йому закладку ківера». Ченк витягла папірець зі своєї кишені та розгладила його на столі. Номер, що починався числом 323 та слова «Материн спочинок» – Малоні. Вествуд сказав. Це мій номер. Жодних сумнівів. Ричард відповів. Ми зробили висновок, що в материному спочинку є один тип на прізвище Малоні, який може становити певний інтерес для нас. Але такого чоловіка там немає. Ми в цьому певні. Ми трохи порозпитували людей, проте всі відповіді були якимись непевними. Вони всі сприйняли запитання якось несерйозно та були навіть трохи ним здивовані. То що, як ви втомилися від клієнта Ківара, як там його звуть, тож він вирішив розпочати заново і зв'язався з вами під прізвищем Малоні. А тоді він знову подзвонив ківарові і сказав йому залишатися з вами на зв'язку, як завжди, для підтвердження даних, але цього разу він попередив, що його справу буде розглянуто не під справжнім іменем а під вигаданим прізвищем – Малоні. Можливо, ось що означала ця записка. Можливо. У вас є ще третя версія? Я можу це перевірити, сказав Вествуд. Ми будемо дуже вдячні. Ми хапаємося за будь-яку соломинку в цій справі. Не дивно. Записи ківера такі ж погані, як і мої. Це все. Що в нас є? Але навіть у цьому випадку, знаючи про зникнення хлопця та дві сотні смертей, хіба вам не слід було би звернутися спочатку до копів? Я був копом, відповів Ричар. І я знайомий із багатьма поліціянтами. Мені ще не зустрівся такий, який марив би додатковою роботою. Тож саме зараз вони нас не вислухають. Не тепер я можу гарантувати це. Так само, як це зробили ви. Я можу це перевірити, повторив Вествуд. Але я не розумію, як вам допоможе фальшиве прізвище. Воно може нас привести до справжнього. Як саме? Воно якраз приховує справжнє прізвище. Перевірте, кого ви заблокували перед тим, як до вас почав дзвонити Малоні. Ось це і буде наш клієнт. Ми знайдемо більше, ніж одного претендента. Я блокую багатьох людей. Ми це заясуємо. Географія нам у цьому допоможе. Ми знаємо, що він найняв приватного детектива із Оклахома сіті і знаємо, що він читає Лос-Анджелес Таймс. Це може звузити нам пошуки. Вествуд похитав головою і сказав. Мій телефонний номер не так легко знайти. Я не плачу Гуглові за те, щоб його викладали на передніх сторінках, у центрі уваги. Якщо ваш клієнт настільки добре знається на комп'ютерах, що зміг дістати мій номер з інтернету, він читає газету онлайн. Це вже точно. Такі хлопці не купують друковані видання десятиліттями. Він може жити де завгодно. «Чудово!» – сказав Ричард. «Зустріньтеся зі мною в офісі за годину». У редакції «Таймс». Ченг кивнула і відповіла. «Я знаю, де це». Тоді до них підійшла офіція НТК, Вествуд замовив у неї сніданок, а Ричард і Ченг залишили його снідати на самоті. Менш ніж за 10 хвилин по тому за 20 миль на південь від материного спочинку чоловік у випресуваних джинсах та з висушеним феном волоссям зробив другий дзвінок зі свого стаціонарного телефону. Його співрозмовник повідомив, що ХК КАЕД стежив за зустрічю кав в кав'ярні в Інгливуді. Він сидів задалеку для того, щоб почути розмову в деталях, але до нього долетіло ім'я Ківара і він прочитав по губах. Як Ченк сказала, що вони в безвиході, що його здивувало. Він припустив, що наприкінці розмови вони домовилися про наступну зустріч, він не зрозумів, де саме, проте почув, як Ченк казала, що знає, де це. Він продовжить стежити за Вествудом поки що, а він точно приведе його до місця зустрічі.